El llibre dels rècords és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. Primer, perquè hi ha recurs sobre coses absolutament inimaginables, que probablement no interessen a gaire més gent que el propi recordman. I segon, perquè una marca de cerveses com Guinness s'hagi fet més popular arreu del món pel seu llibre que pel seu propi producte. La cosa es complica si a sobre barregem el llibre Guinness del rècords amb els videojocs hi ha moltes pàgines a internet dedicades a rècords de jocs, algunes més fiables que d'altres, però el llibre que tothom es creu, la bíblia dels rècords, és el rècord Guinness, el llibre Guinness dels rècords, i que aquesta mateixa institució mundial de la recopilació de les dades inútils s'hagi fixat en els videojocs és realment interessant. Interessant perquè vol dir que els videojocs de Pac-Man estan a l'alçada del senyor que ha passat més hores jugant a cartes sota l'aigua, o que els compradors d'una Game Boy es poden comparar amb el mexicà que ha menjat més quilos de guacamole amb nachos. Interessant que vol dir que els videojocs s'accepten com una cosa normal que pot tenir certs moments de normalitat que provoquen els rècords. De totes maneres, per mi, l'únic llibre dels rècords vàlid és la pantalla de puntuacions de les màquines recreatives i dels ordinadors, aquells noms desconeguts i imbatibles amb qui ens hem enfrontat per superar-los en punts, i la satisfacció de, després d'un bon dineral, poder escriure el nostre nom amb lletres brillants al capdamunt de les puntuacions. De fet, hi ha gent que és feliç amb poca cosa. LUMENOID Game Over a Ona Catalana Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana La primera part del programa d'avui estarà dedicada als rècords en els videojocs Coneixerem quins són els més importants i els més curiosos en un reportatge sobre el llibre Guinness del rècords i els videojocs a la tertúlia parlarem del rècords en el món dels videojocs anant una mica més enllà. Coneixerem rècords personals i anècdotes dels Game Masters. Encara dins la tertúlia tindrem temps per analitzar tot un clàssic dels jocs de naus especials, el Salamander. A Game Over també analitzem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, un repàs de les novetats per totes les màquines actuals. Parlarem de nou jocs de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com i que des d'ara mateix... Tens tota una hora per disfrutar dels videojocs a Ona Catalana. En la passada edició del llibre Guinés del Rècords, el món dels videojocs ocupava ja una part important. El que va començar com una pura anècdota s'està convertint cada vegada més en una de les parts amb més creixement d'aquest llibre. Anem a descobrir les curiositats dels rècords en els videojocs en aquest reportatge d'Albert Murillo. Avui, al nostre game clàssic, parlarem de videojocs, però també de números. De fet, parlarem de números i videojocs alhora. Dedicarem els pròxims 4 minuts per repassar alguns dels rècords mundials, en referència al món dels videojocs. La consola més venuda, la recreativa més popular, etc. Comencem el nostre ball de xifres. Game classics. Game Classics el nom de Space War figura com el videojoc més antic de la història. Va ser creat per uns estudiants de l'Universitat de Massachusetts entre els anys 1961 i 1962. Aquest joc consistia en dues naus que s'havien de destruir entre si. Aquest so acompanya el logo inicial de la PlayStation. Més de 80 milions de llars l'escolten cada dia. És la consola més venuda de tots els temps. La Sony va invertir més de 300 milions de dòlars en la seva fabricació. Aquest joc és el Super Mario Bros i està inserit a la NES, o sigui, a la Nintendo Entertainment System. L'any 2000 hi havia una NES al 40% de les llars americanes. De fet, popularment, a les videoconsoles se les anomena als Estats Units Nintendos. El protagonista del joc, Mario, té alguns rècords. És el personatge més veterà del món del videojoc. Des de la Donkey Kong ha aparegut en 70 jocs diferents. Nintendo, des de l'any 1983, ha venut més de 152 milions de còpies dels 26 jocs de Nintendo protagonitzats per Mario. Del joc que sona, el Super Mario, s'han venut més de 40 milions de còpies. Si aquestes es concentressin a Espanya, gairebé tots els espanyols s'en tindrien un. EA Sports. It's in the game. La companyia desenvolupadora que més videojocs ven és Electronic Arts. Escoltem de fons la música d'un dels videojocs de la sèrie de la NBA Live. El videojoc que va rebre més comandes abans d'aparèixer al mercat va ser de Legend of Zelda Ocarina of Time. 325.000 persones varen pagar anticipadament pel videojoc abans de gaudir-lo. El joc més popular de la història dels videojocs és el Pac-Man. Aquesta afirmació, que pot ser rebatuda per motius subjectius, és totalment real en veure'n les xifres es varen fabricar 295.992 màquines pels salons recreatius de tot el món. Namco calcula que s'hi han fet més de 10.000 milions de partides. Per veure la importància d'aquesta xifra, hem de dir-vos que si disposéssim només d'una màquina Pac-Man per fer les partides que s'hi han jugat fins ara, necessitaríem 3.858 anys per acabar-les. A finals de l'any 5.587, Acabaríem la darrera partida. L'ordinador més venut de la història és el Comodori 64, amb més de 30 milions d'unitats. El joc de simulació més venut és la saga Gran Turismo. El joc de futbol més venut, amb 16 milions d'unitats, és la saga FIFA d'eA Sports. El videojoc venut més ràpidament és el Pokémon groc, amb més d'un milió de còpies en 10 dies. El sistema de joc de butxaca més venut és la Game Boy de Nintendo, amb 100 milions d'unitats. La creació més cara a l'hora de programar un videojoc és el de Shenmue de Sega, va costar 20 milions de dòlars. Doncs, de unidot tot això és el que implica el rècord Guinness o el llibre Guinness dels rècords en el món dels videojocs. Anem a analitzar-ho, anem a parlar-ho i a personalitzar-ho a la tertúlia d'avui al Game Over. Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Eduardo Rodríguez, l'Antonio Hortal en Francesc Blasco i en Jordi Sellas. Benvinguts tots plegats. Hola, què setmana més, avui hola. quasi bé. Això és el, el Dream Team el complet, eh? Falteria l'Albert Garcia. Falta el... el, el José Luis García, Exacte. Per parlar de coses, el seu aire. Si de a la seva manera, vaja, però de totes maneres crec que podrem estar a l'alçada d'analitzar un tema tan... Eh, complex i l'hor tan simple i tan senzill com el que deiem al començament, no llibreguines dels rècords. O no? per què neix un llibre que recollir rècords? No ho hem dit, ho has dit a la introducció, no? Aquells rècords absolutament inútils que no tenen cap més mèrit, i recordo el programa de televisió que vam fer l'any passat per la tele, a principis d'aquella, ja no recordo quan, perquè el temps es passa volant, però no sé, a veure qui és capaç de tallar un carbassó amb, amb els talls més prims i, I pap, qui és capaç d'obrir no sé què. I... Parlar de talls va haver-hi algun tall eh, una mica escandalós a les orelles sí, o uà, coses... No sí, sé amb les orelles, se li va arrencar sí, sí. un orell, era un home. Coses... Sí, sí, sí. Sí, sí. A mi el que em fa més gràcies és normalment el de la païlla més gran del món, o no? de la truita <laughs> gran del món, que aquests sempre el fan unes païlles grandioses, allà amb unes pales... I és no? un cuiner de, de, de Valladolid, no? Exacte. Per l'estil, no? O, o sigui sí que... Però de... era usted de Fairey, també. Sí. Exactament. Sí, sí, els de Villarriba i Villabajo, no? Per a veure la fan més gran. amb una gota allò no es neteja, eh? Bé, doncs, resulta que tot, aquest, eh, tot aquesta maquinària que hi ha al voltant de la de la casa Guinness, no? de la cervesa Guinness, que probablement en molts llocs és més coneguda pel seu llibre de rècords que per al seu producte original, que seria la, la cervesa, doncs ha entrat i ha arribat al món dels videojocs. Això ho va trobar per casualitat l'Albert un dia, busc... no sé qui et va regalar o qui et va fer arribar les mans un llibre Guinness. Sí, sí, la meva no? dona, la meva dona doncs a, la, a la seva feina li va arribar i amb una de les pàgines, que, es, que eren dues, en fa l'efecte, doncs dedicada als videojocs. I això implica, per cert, crec, el que dèiem al començament, el fet de dir que hi hagi rècords vol dir que hi ha una cosa normal, no? que és la paella, diguéssim, la paella que es menja els dijous, no? i llavors que hi hagi un rècord vol dir que d'aquella paella se'n pot fer una cosa doncs, absolutament grandiosa. No? Mm -hmm. Hi ha doncs, un senyor que s'està sota l'aigua perquè busseja fa una mica i que eh, un senyor s'hi passi dos dies o deu dies, com el que vaig veure fa una setmaneta que havia batut el rècord de permanència sota l'aigua, és el rècord. No? Per tant, vol dir que els videojocs són una cosa que estan ja en el dia a dia, o sigui, eh, és una evident. cosa absolutament quotidiana per gran part del món, no? El fet que hi hagi rècords de vendes de discos o el més, el disc més venut, és evident que en els videojocs que mou més diners, doncs també surtin aquests rècords, no? Sí, bé, això suposo que comporta ja una normalització, no? O que els videojocs ja arriben a l'estatus de tonteria, com moltes altres coses, no? Això se'n diu normalització, i més ni menys, eh? A veure, si us sembla, perquè tenim molts altres temes per anar parlant avui, ataquem ja directament. Uh, el primer videojoc que va aparèixer en una màquina recreativa, es deia Computer Space, eh, i té el rècord de ser el primer per tant, l'original. No? Va ser l'any dissenyat, eh? l'any 1971. No sé si teniu el cap o si tu, Francesc, a Londres vas poder veure alguna, alguna original del, no vaig, del Computer Space uh... i jugar-hi, fins i tot. No, jugar-hi no. Hi havia una Vectrex en exposició amb el Computer Space, perquè en té una versió. Però el que sí que hi havia en display, que la podies veure, era el PDPU, que era la màquina on es va programar originalment el Computer Space, en uns laboratoris d'una universitat la història del computer space una mica va ser bé, tenim un ordinador nou hem comprat un mega ordinador, al departament de, del que d'aquella universitat i va dir, hem de fer alguna cosa per posar-ho de demostra i que la gent pugui veure el que som capaços de fer i una de les formes en què la gent es podia sentir més atreta era fent alguna cosa doncs, interactiva i així es va pensar doncs, de crear aquesta mena de videojoc molt basat en les sèries de Star Trek on dos naures perseguien l'una amb l'altra i bueno, i el, vam, el, van, el van fer, el van posar i va acabar sent inclús comercialitzat. O sigui, també era pagat en monedes, diguéssim, també, no? No, no, no? estava només de mostra. De mostra. Hi han màquines, hi ha, hi ha alguna... Alguna cosa que s'ha vist, d'alguna mena de màquina com aquestes que funcionaven monedes que han comentat que havien anat a parar al bar d'alguna universitat justament en aquells anys, però bueno, això l'aparició comercial de, del Computer Space va ser una mica més posterior. La consola venuda més ràpidament. De fet, el rècord el va batre el 4 de març del 2000 amb 48 hores, 980.000 PlayStation 2 Uh, es van vendre superant el rècord de... en 10 vegades, eh? superant en 10 vegades el rècord que havia establert la PlayStation 1, eh? la PS1, uh, 4 anys abans. Jo recordo això, les notícies que sortien, anunciant al Japó que sortia això, les cues de gent que s'havia format, la notícia que va sortir després, que volien prohibir l'exportació de la PS2 perquè... Els la... missils, ah, Sí, sí, perquè contenia <laughs> sí. material bèl·lic, unes bueno, coses tremendes, el no? Sí, sí. El... Bueno, esos datos son a nivell mundial o solo a nivell de... De fet, eh, el rècord Guinness eh, compta a nivell mundial. Eh? O sigui, uh -huh. el que passa que, que hi entenguin o no hi entenguin els irlandesos dedicats a fer cervesa de, exactament dels videojocs ens porta a discutir certes coses que ja parlarem d'aquí un moment. Eh? De moment, la xifra que té el rècord Guinness com a oficial és 980.000 PlayStation 2 venudes en 48 hores el 4 de març del 2000. És uh -huh. pues que, bueno, sí, esa fecha solo salió en Japó És a dir, que me supongo que serà de... De, de Japón y y sí, la, la cola las colas fueron, bueno, eh, bestiales, digo, toda la noche, toda la noche, duró la, la cola de la gente empezaba como a las 7 de la tarde del día anterior a, a ponerse en la tienda a esperar. Y o sigui, quan, quan abans, no? Digues, sí, cuan cuan tancaban el día antes, ¿no? Diguése más o menos. Sí, sí, sí, cuando cerraban la tienda el día anterior, ya la gente empezaba. Digo, bueno, ¿con qué voy a pasar solo? O sea, ya pasan las compras, ¿no? Diguen, "Ve, tanquem, porra que está Sí, bueno, aparte que lo preparan todo, digo, ahí en Japón, con el tema de, de los lanzamientos, digo, ahí ponen guardias de seguridad, forman como una cola, hay como un mapa que indica sí, si sí, si esta zona está llena de gente, te tienes que ir a tal parte a seguir haciendo la cola. Eso y... sí, es una mica el orden y el sistema japonés, ¿no? de, de, de funcionar. Va va ser importante de todos maneres del llançament de PlayStation 2 a nivell també de, de cobertura. A través d'internet es va poder anar seguint i va ser una cosa seguida i esperada, no? Sí, en efecte, jo recordo que fa un parell d'anys, això, com va sortir la PlayStation 2, tu i jo havíem perdut una mica el temps mirant per internet amb curiositat aquells japonesos... Que amb aquelles cares de son que feien, eh? Un japonès amb cara de son és doblement son, clar. Exacte. Sí, sí, i era bastant... Vos, vosaltres creieu que el, que el dia que aquí fem també cues per comprar un nou videojoc, de la mateixa manera que es fan cues per veure un concert del Bruce Springsteen, es fan per comprar una entrada a un partit de la final de la Copa d'Europa de Futbol... Arribarà un moment en que realment els videojocs huren format part de la nostra societat? Possiblement sí, no? Eso espero es... jo, almenys. Sí, sí, s'entén que llegiyim que es llevia a les 5 del matí com eh, s'ha llevat, eh, vaja, el divendres dies, passat, sí, sí. Sí. sí, es va llevar una companya d'aquí a la casa i va rossarar la cara tot el dia de dir mi llevat a les 5. No, vaja, a les 5 ja estava fent cua, no, per comprar les entrades al Bruce Springsteen. Això s'entén, s'accepta, deixa de ser una curiositat, però mira que bé, no? Però és en canvi tot, no? sí. Però en canvi fer una cosa per un videojoc, mm. pensem això als japonesos, perquè els japonesos són sí, sí. com són, eh? però aquí cas això no passaria mai. I qui ¿Quién aposaríais de segona consola uh, más popular después de la playstation de estas cúas? ¿Quién sería para vosotros la segona que realmente se ha fet tanta cúas o ha habido tanta, expect tanta expectación? Eh, bueno, yo creo que, que en Voy a Advance. ¿Sí? Sí. sí. Aparte, sí, sí. en esa, ah, esa cúla estuve yo. Y... <risa> <risa> <risa> o sea ¿Vas de primera mano? ¿El Japón aquí? Sí, sí. Estuve, estuve en el lanzamiento de Japón y estuve, empecé a las 7 de la tarde del día anterior y abrieron las tiendas a las 8 de la mañana. Y en esas en estas 13 horas, que vau hacer? Sí, porque aquí <tose> más o menos tú te puedes imaginar el típico que porta la guitarra, Exacto. ¿no? El... Exacto. Pero al Japón... Ro rollo, cua, sí. casting, operación <tose> triunfo. Exacto. ¿no? <tose> bueno, ¿qué, qué, ¿qué hicimos en la cola? Pues bueno, eh, intentar dormir hacía un frío escandaloso. No fui preparado para el frío. Eh, bueno, eso siempre me acordaré del frío que pasé esa noche. Y, por ejemplo, los primeros que estaban en la cola Eran un grupo de 4 o 5 Y, y se habían llevado el portátil y viendo películas de DVD Y bueno, y gente eh, Aparte, un poco, es, suena anecdótico Porque la gente hacía cola para comprarse la Game Boy Advance Y muchos llevaban la Wonderswan Para jugar, de mientras Y bueno, era así, más o menos Digo... Vas aconseguir la teva Game Boy Advance? Sí, sí, sí claro sí. Por no, Per tant, després de l'esforç tan De fet, parlem de consoles populars El rècord guinés del sistema de videojocs de butxaca més venut eh, de la història passant de Game Watch o de qualsevol tipus de, de, de màquines que es poden portar a la butxaca per jugar és la Game Boy eh? 100 milions eh, d'unitats venudes entre el 1989 i el 2000 100 milions de any, Game Boys eh? voltant pel món eh? o sigui, en el sistema de Game Boy normal Pocket, eh, color, que sigui no? fins que va sortir la, el Game Boy Advance no? eh, una, una mitjana per tant de, de mil unitats de Game Boy venudes cada hora a tot el món. O sigui, durant uns anys, cada hora s'han venut mil Game Boys a tot el món. Curiós que, que, mitjana, que em sembla que aquest no? any deixaran de fabricar la Game Boy, Game Boy Color en fa l'efecte, segons vam dir en alguna altra notícia, i que només es dedicaran a Game Boy Advance. No? Vull dir que, encara que hi hagi rècords de vendes, doncs decideixen no fer-la durant i que ara sigui la Game que, que sigui la, la més menuda. No? És una mena de, de, de, de revolució, vull dir canvies que et deixes un sistema i ja l'has de deixar perquè no el pots seguir mantenint si n'estàs llançant un que la mateixa marca n'està llançant un que l'ofereix com a molt més. Boi, però molt ara penseu en mentalitat d'aquí 20 anys. És a dir, avui dia, objectes de fa 20 anys o fa 15 anys, com són les Game Watch, tenen un valor, però no es van vendre 100 milions d'unitats en mm -hmm. el període d'existència. Quin valor podrà tenir una Game Boy normal, posem per cas la primera, una Game Boy mm -hmm. Pocket, uh, d'aquí 15-20 anys a vendre 100 milions d'unitats pel món, no crec pas que arribi el valor que, que pot arribar a cotitzar-se una Game Watch avui dia. Tot depèn ara, és... del que es conservin. No, nada, decía yo que, bueno, en parte porque lo que comentábamos antes, incluso otros programas, porque el uso de los videojuegos cada vez está, cada vez está más difundido uh -huh. y claro, se ve cada vez menos como una, digamos, entre comillas, una rareza, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, hay que darse cuenta de que no es lo mismo, pues, una consola antigua dentro de estos años, que como se vas hoy en día un anticuario y, bueno, buscas algún… Bueno, muchas veces en un anticuario mucha gente busca una máquina de escribir, sí, esta es la sí, antigua, sí, sí. como aficionado al tema. Uh -huh no es lo mismo no se le todavía no se le da el mismo valor dentro de 15 20 años uh -huh. Dios dirá, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, es, es otro tipo de, de punt de vista. Si us sembla, continuem parlant de coses antigues, perquè a diferència dels PCs actuals que es van renovant, i a més a més doncs, eh, la majoria no tenen un nom concret, sinó que estem parlant de clònics, no? que agafen, i, eh, agafen a través de peces de, de diversos orígens i munten una sola màquina. Eh, la màquina més venuda, la màquina o sigui, l'ordinador més venut de, de la història, l'ordinador sobre taula és el Comodoro 64, Eh? Comodores 64, que va modificar poquet la seva data de, de llançament, va ser el 1982, més o menys. Eh, el 1993 es dona definitivament com, com a acabada la producció, que també ho trobo bastant tard, eh, el 1993, com a definitivament acabada la producció de Comodores 64 i se'n van vendre 30 milions de, de peces, o sigui, 30 milions de Comodores 64 voltant pel món. Eh? Què era exactament el Comodores 64, per fer-nos una idea ràpida? un ordinador de 8 bits que aquí a Espanya tampoc va tenir un èxit total perquè crec que l'Espectrum, doncs, em sembla que va equilibrar la balança doncs, al seu favor i és un ordinador que, doncs, per la gent que jugava en aquella època recorda els seus gràfics, recorda el seu so i també recordarà ben després com la mateixa marca feia un ordinador que era l'amiga que, uh -huh. doncs, va fer un salt qualitatiu brutal. Sí, però jo recordo que tenia amics que tenien l'Espectrum i tenien el Commodore, i era més guai el Commodore, diu. Sobretot sí. a nivell gràfic. No, i perquè l'ordinador sí, en si era com de veritat, no? tenies un sí, sí. teclat que era com una màquina d'escriure. Que no era de goma, les tecles. L'espectrum uh -huh. era de goma, era allò, amic, amic ja, D'un era... color marró. Era, era massa eh? sí. d'illot. Un color de cafè amb llet, sí, amb el, sí, sí, el teclat. Sí, sí. I, les I tenia uns, uns xulos, tenia la discatera, sí, sí. tenia aquelles Tenia un aire més professional. Sí, sí, exacte. Les teclats eren monstruoses, si us recordeu el Commodore, eren... Eren com tecles de màquina d'escriure. Sí, sí no sé qui parlàvem fa pocs dies, eh, no sé si érem tu, Francesc, com l'Albert, eh, la gran problemàtica que tenen els col·leccionistes eh, de Commodore 64 per recuperar discateres especialment, perquè es veu que la disquetera eh, no era senzillament una disquetera o sigui, una unitat de disc, eh, com estem acostumats, sinó que era com una mena de petit ordinador, no? La discatera del Commodore 64, si algú que l'hagi tingut segurament la recordarà, era bastant grossa, mm -hmm. era per disques d'aquest flop i de 5 i quart, i és difícil, avui en dia, per exemple, gent que ha tingut eh, Amstrad o Spectrums pot inclús adaptar discateres de PC per funcionar amb els seus ordinadors En el cas d'MSX encara és molt més clar perquè les discateres són totalment... Els, el format és, és molt més compatible Però en el cas del Commodore 64 és gairebé impossible, de fet perquè tota la circuiteria que feia funcionar eh, la discatera estava dintre la pròpia discatera I era independent de del Commodore 64, de la màquina Realment era com si fos un petit Comodore que controlava la discatera i només feia mm -hmm. un trasbassament de dades cap sí, a l'uniró. Era un petit ordinador en si mateixa. Entrem una mica en polèmica, si us sembla, perquè en tinc dos que realment no, no tenen pèrdua. No, no sé per quin en voleu començar. Tinc el rècord Guinness a la consola de videojocs més avançada. Atenció, quina deu ser, segons el rècord Guinness. Relatiu, eh? no? I, no, no, vaja, ells, ells en diuen una, eh? I la companyia portatiu, de jocs portatiu. la companyia de videojocs que més ven arreu del món. Vectrex. No sé quin, quin trillet. Comencem, comencem per la companyia. La companyia és... Electronic Arts, EA, eh? allò yeah, yeah, que yeah. ha posat l'Albert de sí, sí. EA Sports, it's in the game. Eh? Estos doncs, tienen això. el récord de què, dice? De qué? La companyia és que vén. La millors. companyia que més vén. De fet, va aconseguir unes vendes eh, el 1999, a no estava declarat, sí, de sí, 1, o no. Un, o sigui 1.200 milions de dòlars, eh? amb uns beneficis nets com a companyia de 73 milions de dòlars. Per tant, és la companyia de videojocs que més beneficis té en aquests moments, per tant, oh, la que més ben representa. No? Fixa't que Electronic oh, Arts, si una de les coses per les que s'ha especialitzat més ja des del camp de les consoles de 8 i 16 bits fins ara al món dels PC, són en productes de difusió massiva, com per exemple els esports. Ah, ja, és, ja és això EA Sports tenen una secció definitiva els FIFA que van ser una revolució que van aparèixer per qualitat i que s'han anat any rere any en tots els sistemes en totes les versions, Als Estats Units que són tan aficionats al futbol tots els jocs d'Electronic Arts de mm -hmm. NHL 2000, 2001, 2002... Mm -hmm. John Madden, de... John Madden, futbol sí. de futbol americà. No, John Madden, és que cada any... John Madden 92, 93, És de lo mismo, eh, sí. que cada any el Madden és el mateix, a que al John Madden cada any li costa més. Ah, sí. que... Ara John Madden no, té més la tres cada... Tres frases cada... sí, sí, sí. coses així... Exactament, nubes. o ara surt doncs, una ambulància al terreny de joc que es recollia el jugador. No? Eh? Purament les poques coses que anaven millorant. És comprensible, perquè són aquests jocs que tenen acceptació massiva, ja en la societat els esports en si, doncs, imagina't ja traspassar del camp del milions. Sí, és clar de fet, si cada any la gent renova el pay cada any la gent renova els canals de pagament per veure la mm. lliga, que de fet el cap i a fi, doncs, va sent més o menys el mateix, no? Doncs, Uh, aquests jocs d'esports venen a ser el mateix canvien els jugadors, canvien els equips tens noves funcions però al cap la fila aquesta gent que treballa a preus, a preus econòmics treballa a preus uh, que estan a l'abast de tothom És a dir, no, no són barats els jocs no electrònicars eh? no. no, al contrari moltes vegades suelen ser dels més caros una mena de caché no? I, no, i es fan pagar no, bueno, caché i date cuenta de que Hay de, bueno, es de agradecer que todos sus juegos se doblan al, al, al castellano, al idioma del país que sea. Todo eso, claro, eso conlleva un coste, ¿no? Y es de agradecer. De todos modos, lo que esto que comentáis, claro, tira de aquí en España pues el fútbol todo habla de una copa de Europa, ser esa la a la calle en Barcelona, uh -huh. soy el viento, la típica mata de paja que sale en medio de la carretera, un costado al carril, no se sí, no ve sí. a ninguno. Exactamente. A bueno, a mí, pues ahí con la Super Bowl en Estados Unidos, uh -huh. o sea, con uh -huh. el hockey, me estás a ver dónde, en fin. Uh -huh. Claro, tiran de ahí. Si nos ceñimos a ese tipo de estadística, pues tal vez se hará que más. Perdone, perdone por un comentario, uh, a a qué tipos de jocs, eh uh, que són els més venuts, acabo de, igual dic una bajanada. Podem diferenciar dos tipus de jugadors, els de PC i els de consoles? Gràcies a, aquests, a que aquests jocs siguin tan exitosos, és gràcies als jugadors de PC, que estan més acostumats a, a aquestes versions que surten cada any i no potser... Oh, okay. Bona no, frase, no, però... bona frase. Jo crec que amb eh? Sí? Sí, jo crec que tant de consola com de, de PC. És es que, per exemple, és això, el fenomen de FIFA eh vende en cualque, en todos los sistemas digo, por ejemplo, eh, estuve viendo el otro día las listas de, de, de ventas de Europa y por ejemplo, en los juegos de Electronic Arts pues pone ya directamente todos los sistemas, digo, eh, FIFA 2003 pues pone PS... Es que es una estrategia, ¿eh? cuando o sigui, trae un juego de Electronic Arts, lo el treven absolutamente todas las plataformas, ah eh... No, no només mm. no es limita a una, sinó que a més a més el llançament el fa global, o sigui, fa grans llançaments, no és allò de dir, mira, traiem doncs el joc X i d'aquí a quatre dies el traurem per Xbox i si tot va bé a la primavera sortirà per aquí en Q. I això, no deu, ser, aquí, això o, no deu ser fàcil, no? Fer-ho a totes el... les... No cosa és fàcil, cara, però no? precisament és el que està passant amb el sí, Senyor sí. dels Anells, o sigui, el Senyor dels Anells és d'Electronic Arts, el joc de les dues torres de la nova pel·lícula però, però, però quin? del Senyor dels Però quin? Han sortit dues... Hi ha dues llicències del Senyor la Anells. El de la pel·lícula. Electronic Arts té la llicència de la pel·lícula, per tant veiem a Viggo Mortensen, digués, en vestit d'Aragorn, no? fent, mm -hmm. fent de fent protagonista, fent de protagonista de, de les dues torres, i realment doncs, és un joc que no té res a veure amb els jocs d'esports clàssics als que ens té ac acostumat Electronic Arts, però per altra banda és un joc que només de sortir ha sortit en absolutament tots els sistemes, no? No, a més, bueno, Electronic Arts aparte de la campaña que tiene de ser multiplataformas, no solo como productora, sino como distribuidora también gana dinero. Digo, por ejemplo, en Europa eh, Cap eh, la que distribuye los juegos oficiales de Capcom es Electronic Arts. Por uh -huh. ejemplo, en Corea la que distribuye los juegos de de SquareSoft es Electronic Arts. Eh, también pasa lo mismo en Japón, es decir, que... un tema que decía que ha sacado Alberta a la palestra y es que es cierto entre jugadores de consola y PC normalmente no hay demasiada diferencia en los juegos de Electronic Arts, pero cuidado y diferenciemos porque la temporada de los 16 bits eh, sí que había una ostentosísima diferencia, había muchísimos más jugadores de consola de juegos de Electronic Arts que de ordenador, pero muchísimos más porque no, no se vio tanto, no se vio tanto, digamos que a nivel licencias fueron bastante más quisquillosos con el PC que con las consolas, por un poco la, la época era el boom de las uh -huh. consolas y no de los ordenadores. Es que si te fijas, uh, dentro de lo que serían los simuladores deportivos, es lo que menos diferencia puedes encontrar entre versiones o juegos especialmente para PC y juegos especialmente para consolas. Son juegos que realmente tanto en un sistema como en otro uh, casan bastante bien. En cambio, hoy en día las consolas tienen unas posibilidades que no son como las de antes en las consolas, y se están este se está extendiendo todo tipo de juegos desde simuladores, a juegos de rol, etcétera, pero hace unos años realmente los ordenadores parecían que estaban hechos para simuladores de vuelo, no, no, juegos de rol, sí, juegos pero, donde podías tener que Francesc, grabar y cansar muchas date cosas. Se cuenta de que igualmente tiraron la, la tècnica comercial de tirar del boom i el boom, boom eren les consoles uh -huh. abans sí. de passar a la pròxima polèmica i la, pròxim la record... a punt, eh, la tinc aquí és que a més a més ho llegint i dic és, que es, això, és mi terreno és que això, va, la polèmica doncs, o sigui. fem una parada, et sembla bé Jordi? fem una petita pausa i després responem quina és, segons el llibre Guinness del rècord, eh? la consola de jocs més avançada del món Doncs continuem el game over del programa de videojocs d'Ona Catalana arreu de Catalunya i Andorra parlant avui sobre els rècords guinness en el món de, dels videojocs. Ens havíem quedat amb la consola de videojocs més avançada, doncs és... La consola de Microsoft, atenció, atenció. Eh? la consola de Bill Gates, la Xbox, eh? I segons i segons. Però el record és per consola més grande. Se puede ser una homicida, no? També este arma, esta consola. Ells el que, el que diuen és que té una unitat CPU d'Intel de 733 MHz, eh, que és la més ràpida que hi ha en l'actualitat a nivell de consoles, i que el seu processador de gràfics és un xip de disseny especial que funciona a 250 i que per tant es troba per davant de tota la resta dels seus Però competidors perdona, veure, perdona, perdona, perdona, mm... perdona eh? uh, fins ara fins que va sortir la Xbox mm -hmm. les consoles sempre havien sigut una caixa negra tancada que tu no sabies què hi havia a dintre per què? per què? Microsoft fa sempre el mateix. O sigui, per què? Tots sabem... Ja, o sigui, quan comprem una, una consola sabem les seves característiques quan veiem un joc o quan... No fa falta que ens diguin res més. O sigui, quina mania aquest home... Olores en la caja. No, no, no, no. Es que, és que no sé, trobo que, que la, home, la concepció d'aquest home no, no és la real. De fet, s'havia jugat amb el tema de velocitats i de màquina i de i bàsicament de però, hardware, diguéssim. Ha quan la gran, gran lluita entre la Mega Drive i la Super Nintendo i es deia que podia arribar a una velocitat de tal o de qual, o sobretot quan es parlava de la Neo Geo, també, no? Uh, doncs es deien moltes característiques tècniques, no? Sí, però, però sempre s'ha parlat. No? 8 bits, 16 bits, 64 bits, ara 128, però no, a més a més, processadors... Tu no sigui, sap que, que això és un PC sense tecles. Exacte, digues, això, això no només és un PC, sinó jo crec que aquesta mena de lluita de, per especificacions tècniques comença a partir de que es popularitzen els polígons. Llavors tot és claro. quina consola pot moure més polígons, sí. quina consola pot moure més polígons amb textures, més polígons amb antiàlies, amb paràlacs, no sé, si, mil coses. És es que no, ja no és això, és que llegamos a la frase que tanto decimos i que no nos aburrimos de dir lo que hace bueno una consola son sus juegos, no su CPU, ni su GPU ni la caché, ni, la, ni, ni nada. La setmana que ve tindrem, de fet, l'entrevista amb el Product Manager de la Xbox, a l'estat espanyol, que ens explicarà i suposo que li, li demanarem per totes aquestes coses, no? sobretot pels videojocs que té la Xbox, per la velocitat que té doncs, el seu processador i per les característiques que té la seva màquina i una mica per la seva filosofia uh, o per la filosofia de Microsoft a l'hora d'entendre els videojocs perquè una de les coses clau és que pensar que una gent que fan doncs, una cosa tan eh, divertida, i això que feu amb tota la ironia del món, com l'Excel o el Word, no? Doncs no sé quina capacitat poden arribar a tenir a l'hora de produir videojocs, però potser sí. Per això precisament doncs els hi donarem veu que és l'única de les companyies que de moment encara no ha passat pel Game Over. Si us sembla, anem al videojoc de ventes més ràpides. El videojoc que s'ha venut més ràpidament és el cartuch de Game Boy, del Pokémon groc, eh? de la famosa sèrie de, de dibuixos Pokémon. Va ser el 18 d'octubre de 1999 i al cap de 10 dies ja se n'havien venut prop d'un milió de còpies. Pokémon, Sup eh? Suposo que també el Japó té bona part de culpa, no? Japó sí, ser... i Estats Units, va sí? sortir alhora la venda tant a un lloc com a l'altre, com a mínim és el que diuen la gent de guin, del llibre Guinness, dels rècords, eh? i es van vendre, doncs, això. En 10 dies, un milió de còpies, i per tant, és el joc que s'ha venut més ràpidament. Això no, suposo Pikachu, que forma part de Pikachu tot el... Pikachu va, eh? va fer molt mal, eh, Pikachu? A molts nens. Sí. La setmana passada salien les dues nuevas versiones de Game Boy Advance, del Pokémon, i... Hi ha dues versiones, el Saphir i el Silver. El Safir ha vendido en una semana 700.000 unidades i el Silver ha vendido quasi 700. Mira que maravilla. Doncs cap... estan a prop, eh? És la capacitat sí. que tenen les fàbriques per, per fer cartutxos de... Clar, però una cosa és fer un disc per PlayStation o per GameCube que és un i ja està sortint de màquina premsat i l'altra cosa és fer tot un, un cartutxo que és una cosa mm -hmm. més complexa, Sí, no? sí, con su E-Pro en el plástico, Clar, i clar, todo. clar, això és complex de fer i la capacitat que tenen les fàbriques per fabricar això a mi em meravella. Bueno, fremament. yo creo que empezarán a fabricar casi medio año antes seguro del de sí. lanzamiento. Mm -hmm. Segurísimo. És a dir, que tu quan compres un joc d'aquests ja té eh, mitjà any d'antiguitat i és una cosa passada de moda, fixa-me. Sí, bueno, eh, Puedes sí ir a quejar-te que... Que... que no és novedad y todo. <ríe> y teniendo en cuenta la fecha que pot ser dos anys d'antiguedat. Sí. Quina Compta amb les xifres que venen ara. El, el sistema de videojocs més venut de tot el món. Es considera, es considera que als Estats Units hi ha una consola Nintendo Entertainment System amb més del 40% de les llars. O Sigui més del 40% de la població americana disposa eh, a casa seva, d'una Nintendo Entertainment System. Se n'han venut des del 1983 més de 152 milions d'unitats i dels 26 jocs de Nintendo protagonitzats per Mario se n'han venut 40 milions de còpies uh, del, del primer, o sigui, del, de l'original del Super Mario Bros arreu del món. O sigui, uh, per jugar un minut amb els 100 milions de videojocs de, de Game Boy uh, de Nintendo que hi ha al món es, es 190 anys, no? o sigui, una, una autèntica bestiesa que mereix absolutament les xifres del que suposa Nintendo, no? És es que a, a mediados dels 80 en Estats Units, eh, a, a los videojuegos no le llamaban videojuegos, le llamaban el Nintendo. Mm -hmm. Mm -hmm. precisament ho deia el reportatge de l'Albert no? són aquells noms característics i específics m'he no? no? no, no? comprat, com el... comprat unes bambes no? per exemple, és d'aquelles coses o pren una aspirina encara que prenguis una altra cosa no? i és curiós com eh, és una marca japonesa sempre precisament Sega una companyia d'origen americà Nintendo, en aquest cas. Sí, per això et dic que és curiós aquest predomini de la Nintendo. Sí. Exactament, Exactament, perquè és precisament sega, la Sega, sega encara que va arribar al mercat més aviat la Nintendo. Mm. Parlant de Sega, el videojoc de creació més costosa és Shenmue, o Shenmue, com, Shenmue. com es pronuncia? Això? Shenmue. Shenmue. Shenmue. Shenmue. Shenmue, en japonès, seria? Sí, sí, sí és. I això és un dels grans sí. dubtes que he tingut sempre, eh? Es sí, sí. Shenmue. Sí. Eh? Doncs el Shenmue és, és el videojoc de creació més costós, és un videojoc de Sega, el va comercialitzar al desembre de 1999 i va costar més de 20 milions de dòlars, eh? El projecte va trigar fins a 7 anys a materialitzar-se, eh? des, de, des de que es va originar la idea de quin tipus de joc volien fer, fins que va a salir a la venda. Hombre, Francesc y yo hablábamos hace un momento que, que la verdad, 20 millones los vale. Es un presupuestamente cinematográfico <coughs> para un videojoc más a prop de una película que no sí. pas de un juego real. ¿De qué va, este videojoc? Es una, una historia, ¿vale? digamos, que viene a ser una aventura vista en plan 3D, en el que bueno empieza el juego, digamos, totalmente cinematográfico, como comentábamos aquí, en el que bueno llevas a un chaval que se llama Río, de alguna manera hay una serie de acontecimientos que desencadenan que su padre fallezca a manos de un, del típico malo de turno, ¿no? Uh -huh. un, un típico chino de estos malos con la coleta, ¿sabes? Vestido chino con un dragón por todas partes y tal. Y bueno, vas buscando todo el juego... En pocas palabras, al tipo que, que hizo esto, uh -huh. llegas a ir a, a China, ¿no?, que es donde se desarrolla digamos, la segunda parte, que tuvo un grave <coughs> un grave efecto, aunque aquí nos daba igual, que era que no estaba doblado en inglés como la primera. Uh -huh. que si, aquel joc es uh, per PC, per... para PC uh -huh. uh -huh. sí. ah, o para Dreamcast? Para Sega Dreamcast, sea Cada cada uno de ellos ocupaba cuatro CDs. Uh -huh. De hecho, pues, no solo és... un pedido comentario, la compañía uh, Microsoft, es va assegurar la distribució exclusiva de sí. la segona part de Shenmue als Estats uh -huh. Units per la Xbox. Uh -huh. Precisament per a Dreamcast també a la segona uh -huh. part, hi 2, sí. però només s'ha distribuït a Europa i al Japó a no Estats Units perquè la distribució exclusiva se la va quedar uh -huh. Microsoft per la seva consola, degut a, a la importància que ha tingut. De fet, la setmana passada en el Game Now el joc que analitzaven per a Xbox era el Shenmue 2, que passa tot absolutament a Hong Kong, en el que han recreat... Hong Kong no tenim el plaer de conèixer com és la ciutat, però es veu que l'han recreat sí. realment tal com és no? tota la zona central de, de Hong Kong on et pots anar desplaçant, on pots estar visquet el dia a dia i han creat donc una mena d'entorn de, en el que pot ser completament interactiu amb tota la gent no? la, la llibertat absoluta. No? Hong Kong amb aquella plaça amb <ríe> Feral, amb aquella <ríe> aquella bona, la parada de bus, <ríe> aquell no? ajunment sí. la línia 3. I se justifica tanto vast a l'hora de produir el juego perquè és digitalitzar, es ir allí. Yo, suzuki que es el creador de, del juego, fue estuvo una temporada viviendo en Hong Kong para inspirarse en el juego, en la historia, para ver los decorados. Y no debía estar en una pensión de cuatro adultos. No, no, no. <ríe> pensión no, lo, bueno, lo, lo y el dictá. Y, <ríe> y, no eh? y, y el primer Shenmue, el principio es en Japón, en Yokosuka. En, es bueno, cerca de, de Tokio y es igual. Es igual la vida real que los videojuegos Las mismas calles, sí. la misma máquina de Coca-Cola Que hay en la esquina de tal calle, igual A més, sí, sí. una... estas cosas justifiquen Y eh? una cosa, curiosidad, está recreado el temps El año 1988 También es curioso, sí. han escollido uh -huh. uh, Precisamente no hacerlo a, a la actualidad uh -huh. Sinó posarlo una mica enrere Al final de la década de los 80 Esto también le da un aire a todo Que es més més antic Esto da pie una anécdota porque... la, ¿La del tiempo o la del clima? Eh, sí, la, la, la del 88 ¿No? Cada... porque realmente estuvo pensado para Sega Saturn, ese juego. O sea, se empezó a desarrollar para Sega Saturn, incluso para ordenador, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento por por tema de presupuesto y de a nivel técnico no no se pudo llevar a cabo no, el que em referia era al clima durant el joc es va desenvolupant un clima que ja està preprogramat, el que passa que un cop tu has finalitzat el joc, pots escollir tornar-lo a jugar i que com que passa durant cert temps, durant un parell de mesos que el clima que et trobes cada dia sigui el que realment havia a la, la regió de joc l'any 1988, durant els períodes que es desenvolupa el joc. Vaja, ho absolutament, absolutament espectacular i digne d'un récord Guinness eh? aquestes coses que dius, molta, molta utilitat no, però vaja, però vaja fa bonic per fer un récord. Eh? 20 un milions Exacte, 20 és un gustazo jugar a ese juego que queda ...el tío tiene una voz distinta... ...entonces a cada persona... ...cuando habla cada personaje... Su... Parece una tontería, però és es que interactúas mm -hmm. con centenars de personajes. Y de gracia está cuando pasa <coughs> <coughs> es un tío. Las bandas sonoras del juego... <coughs> a veure, hem parlat <coughs> del videojoc de la creació més costosa, <coughs> hem parlat de, del videojoc més antic, hem parlat de la consola més venuda ràpidament, de la més avançada del mercat. Uh, molta utilitat no tindrà el record Guinness, però vaja, com a mínim ens ha servit per una estoneta de tertúlia en el Game Master. Si us sembla, ens anem a descobrir la segona part del Game Master d'avui, repassant, recuperant un argument d'un joc que em sembla que tots ens ha fet passar molt bones estones com és el Salamander Em dic Fan Yandros Frehley Sóc el cap de l'Institut Imperial d'Arqueologia Especial del planeta Nèmesis El nostre planeta base Latis es troba en un gran perill El planeta Latis on la vida va començar fa 120 milions d'anys està situat al vell mig de la galàxia Telsa. Al, al voltant de Latis hi ha quatre planetes més anomenats Ioneus, Lavínia, Kierke i Odisseus. Se'ls coneix pels planetes de Latis. Aquests planetes són els estels de la civilització i la seva història s'ha configurat a mesura que anava prosperant la segona o l'actual civilització de Latis. La primera o antiga civilització va aparèixer fa uns 100 milions d'anys. Els antics habitants de Latis, que la varen construir, eren mestres d'una forma de poder psíquic conegut com el poder matxucador, una cosa que va més enllà de la nostra imaginació. Varen utilitzar aquest poder per profetitzar el futur. Es diu que podien veure fins a 100 milions d'anys més enllà. El que varen profetitzar va ser la destrucció dels seus condescendents, o sigui, nosaltres. Instruccions de Salamander de Konami per MSX 1987. Sí senyor, un gran joc, Salamander, un joc de naus especials amb un argument realment complicat, com hem pogut saber, perquè llavors al cap i a la fit dedicaves a destruir totes les naus enemigues que que t'acabaven... De posant o que s'acabaven posant davant teu. Tenim, a més a més, aquí un original d'aquest Salamander amb les lletres eh, japoneses autèntiques. Què va suposar Salamander de, de Konami? Quin, quin, què va suposar per aquests tipus de jocs, no? pels jocs de naus especials? Salamander és, eh, es pot trobar incorporat dintre el que és la saga Nemesis, bastant conegut també per tots els jugadors de MSX, amb el Nemesis 1, el Nemesis 2, i abans del Nemesis 3 ens apareix Salamander, l'any 1987. Uh, és realment un canvi bastant important en, en tota aquesta mena de jocs perquè incorpora moltes novetats. Per començar, la més directa és que es poden jugar dos jugadors a la vegada. Pots jugar tu sol, pots jugar dos jugadors per torns, una cosa doncs, relativament freqüent, inclús pots jugar dos jugadors a la vegada, cosa que tampoc no era massa freqüent en, en aquesta mena de jocs. El sistema d'armes és molt semblant al del 2, cosa que difereix en la seva versió recreativa, perquè tota la saga Nemesis, la sama Salamander, també ha aparegut en versió recreativa i l'avantatge de jugadors jugadors és que moltes vegades en certes fases del joc, per exemple segons si agafaves un objecte especial podies fusionar les dues naus i convertir-les en una de sola en la que un dels dos jugadors la movia i l'altre dels dos jugadors era el que controlava els trets i disparava o sigui que la diversió per a dues persones estava ben assegurada en aquest joc Vaja, després d'aquesta masterclass eh, de Francesc Blasco, hem quedat, hem quedat agafats a la cadira eh? però encara hi ha molt més uh, per exemple aquest joc Tenia com a novetat que permetia diferents tipus d'escroll dins el mateix joc. Normalment, els jocs de la saga Nemesis doncs, han sigut tots molt coneguts per ser els típics jocs de naus d'escroll. Lateral, uh, estil R-Type, potser algú li sonarà més. Doncs aquest joc, durant les diferents fases, canviava aquest scroll. I en comptes de moure't d'esquerra a dreta, que era el normal, hi havia fases en què llavors canviaves i feies de dalt a baix, eh, perdó, de baix a dalt. Uh -huh. I clar, això era una cosa que tampoc no s'acostumava a veure en un joc normal. Teniu, o sigui, experiència, suposo que l'Albert sí Vosaltres també jugant, a, jugant al Salamander O sigui, us el vau poder arribar a passar va arribar al final, no Aquell monstre de fi de fase que no es podia passar Com, com ho teniu, això? Jo no, no vaig acabar-lo no <laughs> Jo tampoc, passar, eh, ho dic ara Jo eh? me quedé en el final I no pude, no poder passar-lo Ara m'agradaria explicar una cosa, si us plau, I és molt important per tots els que ens estigui escoltant I pensin que es volen <laughs> arribar al final del Salamander Tens 30 segons, eh? Doncs mira, al Salamander és impossible arribar al final. Un cop arribes al final i guanyes l'enemic final, et descobriràs a l última seqüència on el món eh, o el teu planeta és destruït. L'única manera d'aconseguir-te arribar al final és si tens en el segon slot de cartuig, la zona ranura d'insertar cartuig de l'MSX, el cartuig Nemesis 2. Només tenint els dos jocs a la vegada, un cop arribes al final et surt una fase extra on pots matar l'enemic final. I és més, Gràcies a un company de la llista MSX, Néstor Soriana, com ho ha comentat, només pots inclús a fer això, només pots guanyar l'enemic final si tens una arma secreta que apareix en una de les fases del joc. En sembla que es diu Crystal Briss, però ara no n'estaria segur. Vaja, trobo absolutament increïble tota aquesta explicació que un joc de naus espacials tan senzill que l'Albert i jo jugàvem com per matar els que ens anan vinguent i que se n'és acabant, eh, nosaltres doncs, haguem pogut repassar i haguem pogut treure totes aquestes eh, anècdotes arran del Salamander i d'aquesta versió que anem recuperat avui l'argument per MSX. Gràcies a tots els Game Masters i tornarem la setmana vinent en una nova tertúlia. Game Now Anem a l'apartat d'actualitat del programa, analitzem quins són els jocs i quines són les notícies d'aquesta setmana en el món dels videojocs. La companyia britànica Midway i Virgin Interactive han posat a la venda un dels jocs que prometen causar sensació aquest any en PlayStation 2. Es diu Haven, Call of King i és una autèntica meravella de la programació. La història ens situa en un planeta llunyà, el rei ha sortit en una creuada galàctica, beso saber que deu ser una creuada galàctica i el cruel veig ha usurpat el tron. Veig ha esclavitzat a la població i ha infectat tota aquesta població amb un virus que els converteix en èssers sense sentiments que són enviats a treballar en mines no va formar part de l'exèrcit. Haven és el protagonista del joc, un jove guerrer que, tot i haver estat infectat amb el virus, pot seguir pensant pel seu compte i lluitarà per vèncer el malvat veig. I ho farà a través dels 40, sí senyor, 40 grandiosos i espectaculars nivells que conformen les mines, les càmeres de la mort, l'illa, el desert, l'arena i l'espai. De fet, Haven va més enllà dels jocs que hem vist fins ara gràcies a la incorporació d'un motor gràfic que permet que diferents gèneres s'integrin perfectament en un sol videojoc. D'aquesta manera, Hayvan presenta els elements típics de jocs de plataformes, de jocs d'estil Quake, de curses de vehicles terrestres i de naus espacials. És un joc que inclou tots els gèneres en un i que aconsegueix unitat i originalitat. Haven ha aconseguit algunes de les millors crítiques d'aquest any en les revistes especialitzades. És una història èpica, amb moltes hores de joc apassionant, on cada nivell és completament diferent a l'anterior. Haven ofereix una brillant combinació d'elements agafats de pel·lícules d'acció i una història apassionant, amb personatges molt elaborats i una visió i una banda sonora absolutament cinematogràfica. Haven, The Call of the King, està cridat, sense cap mena de dubte, a ser un dels nous clàssics per a PlayStation 2. Ja està punt d'arribar a les botigues la nova entrega d'una de les sèries de jocs més exitoses de Nintendo, Mario Party 4. En aquest cas és la Nintendo GameCube, la consola que acull el pareixi gegant que es va inventar per a la Nintendo 64. El joc en si no aporta res de nou respecte als lliuraments anteriors, però conserva doncs tot l'humor que ha caracteritzat els Mario Partys. Ens podem posar en la pell del Mario, del Bowser, de Yoshi, de Donkey Kong, Luigi molts personatges més que ja s'han convertit en mascotes de les llars mundials. Un cop més es tracta de llançar els daus virtuals i anar competint en els minijocs per aconseguir les estrelles ocultes i decidir el guanyador. Una de les noves característiques de Mario Party 4 és el sistema Mini Giant, amb el qual el nostre personatge pot mimar o créixer per accedir a les diferents zones del tauler i activar proves especials. També és novetat l'Attack Battle en què podem emparellar-nos per lluitar contra els altres jugadors i la capacitat també per configurar el joc per jugadors de diferents edats i nivells. I com sempre hi poden jugar fins a 4 persones. Si ja us ho vareu passat bé amb els anteriors Mario Parties, el número 4 de la sèrie no us decebrà. Xbox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 Tom Clancy és un dels escriptors de bestsellers americans més important dels darrers anys. Els seus arguments, propers a certes posicions intolerants, neofagistes i absolutament proamericanes, no ha impedit que de tant en tant alguna cosa bona pugui sortir de la seva obra. Aquest és el cas del primer joc per a Xbox d'aquest escriptor, es diu Splinter Cell. És el que Ubisoft, concretament el seu estudi de Montreal, ha anomenat com un joc d'acció coberta en tercera persona. Vaja, un joc de l'estil Metal Gear Solid. El jugador que, que controla doncs, un personatge que es diu Sam Fisher és un agent de la secció d'operacions encobertes de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units que es diu Third Echelon. Absolutament sol, equipat amb el millor armament d'alta tecnologia, ens hem d'introduir en territori enemic, realitzar la missió i desaparèixer sense deixar rastre. Splinter Cell es desenvolupa en 14 missions distribuïdes en 4 països amb més de 100 personatges diferents. El motor gràfic del joc és una versió modificada i millorada dels de la saga Unreal i permet veure efectes de so i llum realment espectaculars. De fet, Splinter Cell és una de les grans apostes per a la Xbox, un joc en exclusiva per a la consola de Microsoft que té tots els ingredients per ser un èxit i esdevenir tota una saga. Sí. Ho pogut llegir a PlayStation.com. La veterana empresa desenvolupadora Konami ha presentat els cinc primers jocs per PC. Sí, Konami per PC. El primer és l'adaptació de Shadow of Memories per PlayStation 2, un joc en què el protagonista torna a la Terra per descobrir el seu assassí. El segon títol és Silent Hill 2, Director's Cut. James Sunderland rep una carta de la seva esposa morta i això el porta a la bonica població de Silent Hill que tots coneixem. La tercera adaptació que fa Konami d'un dels seus jocs per portar-lo a PC és Metal Gear Solid 2 Substance, que no aporta excessives novetats respecte a l'original. Ara bé, Konami també n'ha fet exclusivament per PC. Un és Casino Inc., que com el seu nom indica permet controlar un imperi del joc, les màquines escurabutxaques, el personal de seguretat i fins i tot les inversions econòmiques. Casino Inc. inclou escenaris 3D en tres ciutats diferents, sistemes per dissenyar el casino i la participació, atenció, de 120 personatges. I pel que fa a la cinquena novetat de Konami per PC, el títol és Apocalíptica, una barreja d'aventura gràfica i shoot'em up en tercera persona amb el rerefons de la terra completament arrasada. Recordeu que aquests cinc primers jocs de Konami per PC apareixeran al llarg del primer trimestre de l'any vinent. Game Boy el marsupial més famós de la història dels videojocs, Crash Brandicoot, arriba a la Game Boy Advance amb la seva The Huge Adventure, Resulta que el doctor Cortex, en un dels seus alegres viatges per l'espai, es fixa en el planeta Terra i no se li acudeix res més que utilitzar un raig reductor i convertir-lo a la mida d'un raïm per poder endur-se'l a la seva galàxia. La intel·ligentíssima germana de Crash, coneguda com a Coco, desenvolupa un dispositiu que permetrà a la Terra tornar a ser com era i tornar els seus habitants a les mides normals, però per fer-ho funcionar necessita uns cristalls molt especials que estan repartits per tot el món. Aquí és on entra Crash, l'absolut protagonista del joc fent de rodamont i visitant des de la jungla Maya fins les cavernes de l'Àrtic. Aquesta és la primera vegada que Crash Brandicoot apareix en una consola de Nintendo i ho fa de la millor manera, amb un joc d'acció des del començament que combina el típic arcade de plataformes de desplaçament horitzontal amb el joc en tres dimensions i amb seqüències espectaculars de combats aèris. Crash Brandicoot Huge Adventure és molt similar als jocs d'aquest mateix protagonista que s'han pogut disfrutar en PlayStation, amb l'avantatge que és portàtil. Tota l'espectacularitat dels seus jocs comprimida en un cartuch de 64 megas de la Game Boy Advance, 100% recomanable. Doncs bé, arribem al final del programa i anem eh, directament al que començàvem la setmana passada, que és el concurs de cada setmana al Game Over. Recordem que hem obert la votació pel rànquing dels 10 millors videojocs de la història. Cadascuns pot enviar un mail a gameover.com i votar-ne un. El guanyador de la setmana passada ha estat Carlos Sánchez i el seu premi és el joc Iron Storm per a de ser un joc de Virgin Interactive perquè ens va fer arribar el seu vot a gameover arroba on a catalana.com Anem a descobrir el top 10 d'aquesta setmana. El número 10, Bomb Jack. El número 9, Final Fight. El 8, Tetris. El 7, Space Invaders. El 6, Double Dragon. El 5, Gran Turismo. El 4, Final Fantasy X. El 3, Monkey Island 2. El 2, Resident Evil. I el número 1, doncs aquesta és la votació dels nostres oients. Aquest és el resultat de la votació de la primera setmana de concurs al Game Over. Recordeu que estem fent el Top 10. Quin és per vosaltres el millor videojoc de la història? Aquesta setmana podeu guanyar un rellotge oficial del joc World Rally Championship Arcade. Només ens heu d'enviar un e-mail a l'adreça gameover arroba, i dir-nos quin és el vostre videojoc preferit, quin és, segons vosaltres, el millor videojoc de la història. Fins aquí, la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d’ona catalana www.onacatalana.com, www i rebeu una salutació cordial de tot l'equip del programa. Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, Eduardo Rodríguez, Francesc Blasco, Albert García, Maria Fitor i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Gràcies.